«Ти пане, все не моя річ! – скрикнув староста. – Розумію, все буде трошка некорект, але власне лише оскільки, скільки некорект було поступування пана старости при моїм арештуванні. Надіюсь, що гуманність пана старости виявить себе тут в повній, інакше мусив би я вжити інших правних способів». Ось тут маю честь вручити пану старості донесення про віча, яке скликає на слідуючий торговий день до вигоди. Надіюсь, що перешкод цим разом не буде ніяких. Євгеній чемно вклонився і вийшов. А пан староста довго потім ходив по своїй канцелярії, тер рукою чоло, фукав і плював, розкладав руками і котав щось сам до себе, в кінці з резигнацією кинувся на свій урядовий фотель і зітхнув важко. «Чорт його візьми! Чи сяк зроблю, чи так? А орден пропав, напевно!» Кінець озвученої книги. 2010 рік.